Teh Hamzah di surah Al Akhiam apa aja perselisihan. jangan lihat. Baiklah Barokah. Apa lagi Trawangan? Hancar. Aku kemarin Januari. Hah? Ya sibuk dua tempat. Wakila, Wakila, Aghbar, Apa? Nah, Marroh, Tanpa, Sakta Ini terakhir pada, Tumna, Tumna Kita beri surah Al-Mudjassir Persisat yang pertama pada ayat lima war ru dibaca, War-Ru-Jazah, Kasrah war rijza kasih tanda jangan hanya melamun berikutnya pada ayat 50 mustan farah pakai fathah Mustang Farah ayat yang terakhir wama ayat kurun dibaca wama terkurun bagaitak tap itulah tiga kalimat yang berbeda kerana kafes yang lainnya saya lagi dari sisi teori. A'udhu billahi min ash sama-sama <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal muddathir Ba, sekarang baca, baca bersama-sama langsung. Saya ingin dengarkan. Teruskan. Allah taufanfir, wadiya taufanfir, wari Tidak dengar tadi wari jaza, Ulangi. atau bagaimana Nukira sebelumnya Kasro pulangkan Setiap al-qayfirin ini baca al-qayfirin. Setiap al-qayfirin. Nah, kalau al-qayfirun tidak, tapi roknya tipis. Di sini ke, dibaca imalah surau. Kemudian rayru tipis, ulangi. gimana gimana baca apa itu baca nakel summa yatumau anazid anazid tulah sekali lagi jelaskan setiap a i u mad badal dibaca panjang tebak saya lagi Yang tebal atau tipis Tipis Sihruyusar Dan dibaca Dari asar yusar Sama-sama mulai de Drake ah, pero con yo Ya fatihah barokkasroh muttarrifah dibaca imalah <tuh> an-ner nah, ulang saya lagi ala mim jamak setelah hamzah dibaca apa? Dibaca silah. Dibaca silah. nama rakaat. Jangan lupa mim jamak setiap hum atau him baca haddahu mu panjang sekali. Baca enam. Coba ulangi lagi wa ma Bahan dari kemarin A i u matawa Mad badal a i u matawa Mad badal dibaca panjang Dibaca dua, empat, enam Kita baca enam di sini Setiap a i u dibaca Kita dibaca Sama-sama dibilang A, I, U mad badal A-nya panjang, I-nya panjang U-nya panjang cuba sama-sama wisda telah dina Nanti saja, sudah dia aja sudah iman. mana tadi terus <tip> nah, wala yartaba wala yatawalla alladhihu wa qul terus khusus kafirin bukan kafirun alka al kafir -al -ka tetap alka tapi ro tipis al nah khusus al kafirin dibaca al kafirin coba diulang wali yakura sama-sama tereh ulang wa qari ya riddu Ida de bar Ida de bar nah, hati, jauh oleh-oleh yak syukun apa itu? Nadira ulangi alam Jangan lihat mushafnya salaman lihat lihat mushafnya nah setelah mim jamak apa itu hamzah berarti baca silah baca panjang minkumu panjang 6 harakat coba diulang Atena Mulai ya, sebelum ba rafa ra dumma sebelumnya kasral dibaca nanti bis adz kira nah, Ad nah ulangi waish spesial min humu panjang ai yu ta enam ai yu ta ulang Kalau ala kira, ulang saya lagi kalau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 Ketika taklim hanya main-main, ini tidak bisa terus, tidak bisa. Dipersempitkan nah. besok. Nah, Persediaan di Surah Al-Muzammil ayat yang ketiga nisfahu awungkus awu. Hawungkus ledomah dan pada ayat 20 ming sulusail laili wanisfihi wasulusihi ayat keseroh ming sulusail laili wanisfi itu matu kepada apa min sebelumnya itu. Misul sayil layli wa niswihi wa sulusihi Itu aja. Awungkus sama wa niswihi wa sulusihi Yang lainnya masuk di teori Besok usahakan tidak ada yang salah nah, Yang merajak yang bagus Ustaiwilahu alaikum warahmatullahi